Päästään jatkamaan kallio erikoisasantuntijan erikoisasiantuntijan ja tutkijan professori Pekka Kivikkään kanssa tätä aihetta. Viime kerralla me päädyttiin tänne Sarakallio ja Sarakallio kakkoseen, joka on sinun omia löytöjä siellä sarakalliolla, sieltä löytyy tämmöinen oma Maalauksien ryhmä, jota silloin ensimmäisellä kerralla 70-luvulla ei vielä tunnettu, niin miten sä törmäsit tähän toiseen maalauksien ryhmään? No siellä oli Sarakalliolla käymässä erautio, Autio, joka on kirjoittanut ensimmäisen kirjan kalliopiirroksista, joka on niin kuin Suomessa. Suomessa tehty, niin, mutta hän on tehnyt äänisen kuvista hän tuli katsomaan sitten näitä sarakallion löydettyjä kuvia ja nyt mä en muista kuka hänen seuranaan oli siellä. Hmm. Mutta tämä seuralainen etsi sieltä uutta kohtaa ja oli siellä vasemmalla puolella etsimässä ja ei löytynyt sitten jotenkin se jäi mulla mieleen. Ja kun sitten sitten seuraavan kerran tulin Sarakalliolle, niin mä menin etsimään oikealta 250 metriä sieltä pääkalliosta itäänpäin. Ja, ja silloin havaitsin, että silloin jotakin punaista. Ja sitten hain mökiltä Tikkaat veneellä toin tikkaat ja, ja tarkoitus oli, että mä menisin lähemmäksi, ja saisin kuvattua sitä lähempää. Ja silloin siinä oli joku mies siinä metsässä töissä ja kysyi, että mitä minä olen tekemässä. Tikkarin kanssa siellä liikut? Niin. Ja nuori kun olin ymmärtämätön, niin en ole osannut suhtautua oikealla tavalla ja kysyä, että kukas hän oli. Mulla ei ole tämän Sarakallion omistajan ollut niinku henkilökohtaista yhteyttä. Et mä oon yrittänyt hoitaa näitä Sarakallion asioita Keski-Suomen museon tai Laukaan kunnan kautta. Ja silloin mä menin sinne ylös ja Sain sieltä kuvattua ja katsottua tarkemmin niitä paikkoja ja sieltä osoittautui, että siellä oli ihmisen ja hirvien kuvia. Ja vähän joitakin muitakin jälkiä. Eli se oli ihan mielenkiintoinen paikka. Kuinka monta kuvaa siellä sitten oli? No, kymmeniä Kyllä se on toista kymmentä. Mm. Kuinka paljon siinä ö, varsinassa sarakalli on? Mä en ole niitä laskenut, mutta kun niitä, niitä tuota, sivuttain kuvattuja ihmisiäkin on 19, niin ne on niin, vähemmistönä siellä, niin voi laskea, että kyllä niitä on. Niin, eli tavalla, niin kuin pienempiä merkkejä, niin niitä alkaa olla sitten niin kuin jo Ylisö. ehkä sadoissa mennään. Ylisö. Ja eri aikoina ja päällekkäin tehtyjä. eri korkeudella. Että ylimmät on tosiaan korkealla ja ne on täytynyt tehdä kohta Kymijoen synnyttyä Heinolan harjun puhjettua. Niin silloin on tuo vesi laskenut, se on metriä sillä Päjänteellä ja Kyllä se on vaikuttanut sitten tähän Sarakallion alueeseen ja kohta sen jälkeen niin on voitu tehdä Sarakalliolle ensimmäiset maalaukset. Ollaan noin 8000 vuotta sitten. Kyllä. Miten tuossa sun kirjan ilmestymisen jälkeen, tai ensimmäisen kirjan ilmestymisen jälkeen 90-luvulla, niin aihe, aiheuttuiko se jonkinlaisen uuden tai oikein kunnon ensimmäisen kiinnostuksen sitten näitä kalliomaalauksia kohtaan vai, vai minkälainen oli vastaanotto? Kalliomaalauksia kohtaan ensimmäisen suurin varsinaisen kiinnostuksen aiheutti Astuvan Salmen löytyminen ja se on Pekka sarvan toimintaa. Se oli yksi tämmöinen käynnistäjä ja Ehkä Sara Kallio-kirja sai erohoution liikkeelle. Niin. Ja sen jälkeen siitä niin lähti se. Sitten se jatkokehitys. Jatkokehitys. Sä et selvästi saanut vielä tarpeeksi ja kaikkea laitettua tuohon kirjaan, tai sitten, sitten lisämatkat sinne Sara Kalliolle. vielä innottivat sua kirjoittamaan lisää. Tuliko ihan omista intresseistä vai ulkopuolisesta pyynnöstä kirjoittaa sitten uusi kirja? Omasta innostuksesta, kun havaitsi, että kaikkea ei ole saanut siihen tuota kirjoitettua. Ja mä puhuin koulussa näistä kalliomaalauksista ja yhdessä vaiheessa oli, oli Kalevalla juhla vuosi. Niin silloin erikoisesti lapsille tein tämmöstä kalliokuvien esittelyä. Siinä on ollut yksi syy, että menin menin sarakalliolle oikein räntäkelillä, kun halusin saada parempia kuvia niille, että lapsetkin ymmärtäisi. Eli miten saada toiset näkemään niitä kuvia. Hmm. Se on se... Ihan ratkaiseva. Ja silloin yhtäkkiä mulle itselle paljastui moni kohta, jo, josta en ollut kuvia nähnyt, niin ne tuli esiin, koska ne seinämät oli märkiä ja, ja tuota, olivat pitkäaikaa olleet märkinä. Ja näin, näin sain materiaalia, josta olen sitten lapsille tuota, tehnyt. Sitten Se on hankkinut tietysti paljon muutakin lisätietoa tähän Tietofillandia palkittun kirjaan Kalliomaalaukset, muinainen kuva-arkisto, joka ilmestyi 1996. Sä olit varmaan tekemisissä muiden tutkijoiden kanssa ja hait historiallista tietoa ja Ky kyllä, ihan tutustuin moniin kalliokuvatutkijoihin ja, ja, ja. No keskeinen, yksi keskeinen paikka oli, oli Savonlinna ja siellä on arkeologi Leena Lehtinen ja hänen ympärillään olevia näitä, Arkkeli kiinnostuneita henkilöitä. Ja, ja, ja tuota, siellä tuli monta hyvää ystävää, mm. jotka sitten vaikuttivat myöskin tutustumiseen niin Kaliumaalaukseen. Mutta sitten oli ensimmäisenä tämmönen Suomesta ulospäin suuntautuva retki oli eestiin. Mm -hmm. ja Eestistä oli täällä Jäskylässä semmonen kuinta. Hän oli taiteen tekijä ja, ja oli täällä opiskelemassa. Ja ja tuota, hänen kauttaan mä tulin yhteyteen Eesti seuran kanssa. Ja taisi olla myöskin muita samanaikaisesti suomalaisia. Ja niinpä tuli käytyä heidän kokouksessaan. Ja, ja sitten päädyin sinä vuonna, jolloin Eesti tuli itsenäiseksi paikalle. Eli tämä ystäväni Loit Joekauda, hänen kauttaan oli sieltä estistä tullut tieto, että sinä haluttiin näyttelyyn kuvia Suomen kalliomaalauksesta. Ja mä olin sitten koonnut näyttelyn, ja oli vähän epävarmaa, että voiko sitä vielä viedä. Koska vielä ei ollut se itsenäistymisen hetki tapahtunut, että Loit jarrutteli, että ei vielä. Ja sitten kun tuli tämä hetki, että nyt se eesti vapautuu, niin silloin näyttely siirrettiin sinne ja se oli siellä Merymuseossa. Näin kai, se on se paikan nimi. Joo. Ja, ja tuota, siellä sitten oli... Venäläisiä tutkijoita, koska estiläisillä oli tutkimuskohteena äänisen kalliopiirrokset. Hmm. Ja siellä, ja siellä sitten kohtasin Venäjän silloisen tai Pietarin silloisen arkeologian keskeisen hahmon Abraham Stoliarin Ja hän puhui hyvin kauniisti mun näyttelystä ja, ja tuota myöskin ohjeita, että laitan myöskin näkyviä mittoja ja muuta tämmöistä, mm. mutta siitä alkoi tuttavuus tämän merkittävän henkilön kanssa, joka viime Pietarin käynnillä, niin kun siellä oli luento, siellä oli tirolaisia ja suomalaisia ja, ja tuota Venäläisiä tutkijoita, jotka olivat kalliokuvien kanssa työskennelleet, niin esittelivät sitten näitä omia töitään. Silloin hän sanoi, että jos minä tarvitsen jotakin tietoa näistä äänisen ja viedän kalliokuvista, niin antakaa mulle heti. Eli näin hän kehotti näitä kollegojaan. Eli se oli tämmöinen avautuminen Eestiin, ja siinä aiheessa näillä Eesti-matkoilla tuli käyttöä myöskin Liettuassa ja Latviassa. Oliko näin, että nimenomaan nämä uudet tutkimuspiirit, niin nämä loivat pohjaa nyt sitten tälle uudelle teokselle? Ja sille materiaalille ja, ja tuota, ideoille, mitä siellä on, vai, vai tuliko ne sitten itse asiassa tämän Tietofinlandia-kirjan jälkeen? No, siinä oli kyllä tapahtumia, jotka olivat ennen, ennen 96 kirjan valmistumista jo kohdattuja ja, ja sitten olin tutustunut joihinkin ruotsalaisiin tutkijoihin Ruotsin kuviin ja Norjan altassa olin käynyt. Tässä 1996 tuota, tullessa kirjassa kalliomaalaukset muinainen kuva-arkisto, niin tässä on sitten jo paljon laajemmin tätä kalliomaalausaineistoa, mitä se tuossa sun ensimmäisessä sarakalliossa, joka keskittyy pelkästään siihen sarakallioon. Sitten sulla on myöhemmin tullut tämä Ruotsin pyyntikulttuurin kalliokuvat suomalaisin silmin. No, tästä Savollinan löytejä- ja tutkijaryhmästä sitten löysin yhden ystävän, Risto Kupiaisen, ja sitten ollaan ollut kollega Seppo Kinous, jonka kanssa olen ajanut Suomea ympäri, ympäriinsä näiden kalliokuvien perässä, ja, ja se, sitten on ollut ero Siliander. Meitä oli tämmöinen ryhmä, hmm. jotka sitten rupesivat tekemään Ruotsiin ja Norjaan matkoja. Ja kyllä se oli päivässä kaksi, noin 200 kilometriä. Ja, ja tuota, monta matkaa tehtiin. Ruotsia ja Norjan ja käytiin eri paikoille monella paikalla jouduttiin käymään useamman kerran. Oltiin huonossa, huonolla säällä paikalla ja ei sinne ei Kalliolle päässyt ja niin oli mentävä uudestaan. Ja eräälle tärkeälle paikalle jouduttiin menemään kolme eri kertaa, kun päästiin. Sinnikkytä vaatii. Toiko toi Ruotsissa ja Norjassa käynti, niin mitä uutta tietoa se ja ymmärtää, se toi sitten tähän suomalaiseen kalliomaalaustarinaan? No siis, se kyllä selvitti sitä, että meillä on aika itsenäinen tämä kalliokuvasto, mutta joitakin yhdyssiteitä on olemassa, jotka liittää meidät... Ennen kaikkea Norjaan ja joihinkin Ruotsin kuviin jotakin samankaltaisuutta. Kyllä, ja maalauksia. Mm -hmm. Siellä on sekä kalliopiirroksia että maalauksia. Sitten tuli kaksi matkaa ääniselle ja yksi matka uikujoelle. Ja siellä sitten oli Venäjän äänisen tunnettu tutkija mukana. Siellä on, olen sitten joitakin tutkijoita näin kohdannut, ja sitten sinne Sarakalliolle on tullut kyllä ihan merkittäviä hahmoja. Yksi on ollut Etelä-Afrikasta sen johtava tutkija, joka totesi tullessaan Sarakalliolle, että minulla on ollut aivan... Väärä käsitys Suomen kalliokuvista. Minkälainen se ole ollut? No, että mä sanoin, että tämähän on suuri paikka. Minulla on ollut aivan väärä käsitys Suomen kalliokuvista. Mm -hmm. Ja silloin kun Etelä-Afrikan kalliokuvat tutkia niin sanoo näin, niin se on aika paljon. Mm. Ja sitten siellä on ollut, ollut myöskin Las Kouluolan silloin epäidentti ja toinen ranskalainen, jotka seurasivat sitten esittelyjä täällä Sarakalliolla ja joitakin venäläisiä tutkijoita, kaikkia en muista, mutta olen kanssa on tullut. Eli kanssävelisyys sitten ajan myötä on tullut hyvin tärkeäksi osaksi tätä tutkimusta, että saadaan se niin kuin isompi, laajempi kuva, konteksti tälle maalaamiselle, minkä takia yleensäkin maalattiin näitä. Kuvia. Ky kyllä, että, että, mutta siinä on, että minä en ole äh, Espanjan luolissa en ole ollut, mutta olen nähnyt kuvia Ranskan. Ranskassa olen yhden tämmöisen luolakierroksen tehnyt. Ja ne, siellähän on nämä maalaukset, joita on luolissa. Ne on erityyppisiä kuin meillä ja ne ovat huomattavasti vanhempia. Kymmeniä tuhansia vuosia vanhempia kuin meillä. Minkälaista erityistä tietoa tämä kalliomaalauksen tutkiminen vaatii tutkijalta ja minkälaista yleistietoa, jotta, jotta tavallaan se kuvan voi rakentaa näistä kalliomaalasten merkityksistä. Niitä merkkejä täytyy tutkia sitten aika pitkä aika, että ne tulee jollakin lailla tutuiksi ja niitä osaa rinnastaa. Mut, mutta sitten se ensimmäinen asia on pudottaa se ajatus taiteesta pois, saada silmät avautumaan, että sen olen omakohtaisesti kokenut, että aikaisemmin taide oli kaikki kaikessa, maalaaminen ja kaikkea muuta, mutta se jäi sinä hetkenä, kun, kun niin kuin tajus, että tässä on kysymys. Paljon tärkeämmästä asiasta kuin taide. Tässä on merkeistä ja kuinka ollakaan tämä on minun tämmöinen yksinkertainen ajatukseni että, tai rinnastukseni, että samaan aikaan kun Egyptissä alkoi kirjoitustaito kehittyä, niin Suomessa kallioihin lähdettiin tekemään merkkejä. Siis ei kuvia mistään todellisesta, vaan merkkejä, jolla voidaan ilmaista jotakin asiaa toisille tai saada vahvistettua paikkaa sen voimaa. Hmm. Eli kalliot mulle tai sanotaan jotkut kalliot voidaan rinnastaa niin kuin meillä kirkkoihin. Siis ne ovat olleet niille ihmisille pyhiä paikkoja, muistettavia paikkoja, jossa perinne on elänyt. Ja sitten tulee se kummajainen. Sarakalliosta noin neljä kilometriä itään päin on Laukaan tarvaalla. Ja laukan on aumamäki. Ja sen aumamäen takaa on löydetty hautoja Ja niin siellä on näitä autoja löydetty 14 kappaletta. Ja sitten se hauta-alue päättyy, että Näitä autoja on viety maantien rakenteeksi, tien. Ja minulla on ollut hyvä tuttu, joka kertoi, että kun he veivät sitä soraa tielle, niin sieltä löytyi aina silloin jotakin tämmöisiä omituisia jäänteitä, jotka he sitten viskovat pois siltä tieltä, eli se on ollut merkittävä hautapaikka ja niiden ajoitus on vanhimman ajoitus on 6300 radiohiilivuotta sitten, eli aika hyvin osuu sitten Sarakallion vaiheisiin ja Materiaali Materiaalipunamulta, kun punamullalla on maalattu näitä seinämiä ja, ja sitten voi leikkiä joillakin ajatuksilla. Koska Keski-Suomen tuon alueen ensimmäinen kappeli rakennettiin Hartikkaan. Välimatkaa on niillä noin. Sanoisin eli 500 metriä. Eli ymmärrän, että se on ollut se hartikan paikka liikenteellisesti tärkeä. Mutta sittenkin kiusaa. Miksi laittaa niin lähelle hautoja? Onko siinä jotakin? vanhaa uskomusperinnettä, kuinka kauas se muinainen uskomusperinne on tullut. Vähitellen hmm. se on sitten häipynyt. Mutta siinä on alullaan minusta näissä merkeissä Suomi. Histori Jonkinlainen historiallinen Suomi. Se on myöskin niissä Löytyy kaivaustuloksena, mutta siinä, siellä se on niin seinämiin tehtyinä merkkeinä, jotka on ajoitettu muinaisen vedenkorkeuden mukaan. Ja, ja noudattelevat aika tarkkaan juuri näitä vesistön muutoksen eri vaiheita. Hmm. Eli niissä on suomalaisen. Ihmisen jälki. Pystyykö tästä määrittelemään vähän, että missä sen aikaisen ihmisen, suomalaisen ihmisen rajat, missä ne meni? Ja se erottaa sitä Ruotsia ja Norjaa ja sitten tota itäpuolta, niin löytyykö siitä näiden kalliomaalausten niin kuin osalta jotakin tämmöisiä rajoja, missä ne niin selkeästi muuttuu toisenlaiseksi. Että voidaan ajatella, että olisi ikään kuin jonkinlaisen kulttuurirajat. Näin. Mä ajattelen näin, että näiden maalausrajojen mukaan, että ne ovat Suomen Vatsan kohdalla. Siihen ne keskittyvät. Mm -hmm. Niitä ei, ei juuri lännestä löydy. Sieltä on kaksi eri löytypaikkaa lännen päin. Ja sitten on se salpaus joka kummallisesti yhdistää jotenkin Ruotsin kuastoa ja Karjalan kuvastoa. En voi todistaa. Jälleen semmoinen päähän piintymä. On no, tuntumata impiintia niin, ja, niin. ja, ja sitten juuri, että nuo maalaukset sitten noudattelevat, muinaista Saimaan ja Kymijoen välistä yhteyttä. Siellä on väliväylä, joka sitten on välillä on uivunut ja katkenut. Ja sieltä väliväylän varrenta, siellä on Kivijärvi, semmoinen paikka. Siellä on ensimmäinen, tehty ensimmäinen maalauslöytö. Sen väliväylän parren maalauksen nimeä ihan, mutta sen maalauksen muistan kyllä siinä on ylhäällä korkealla terassilta maalattu osa ja sitten alempana on myöskin. Ja sitä on kaivettu ja se oli ensimmäinen siltä alueelta tehty kallion maalaus, löytö näiden vitreskin maalausten jälkeen ja sitten seuraa Astuvan on ja uittuvan on ja mm. muut sen alueen löydyt. Mitä palaa vielä tuohon niin tieteelliseen suhtautumiseen tuossa, tuossa tuota tutkimuksessa, niin minkälaisia tieteen eri keinoja, mitä tieteen eri aloja tarvitaan, jotta kalliomaalauksista niin voidaan tehdä järkeviä? Johtopäätöksiä sekä niistä, että milloin ne on syntynyt, mitä ne tarkoittaa. No ensimmäinen asia on geologian antavat viitteet saimaan ja päivänteen muinaisista vaiheista ja veden laskemisesta, veden muutoksista. Se on se iätystapa. Ehkä tulevaisuudessa tullaan kehittämään uusia, parempia menetelmiä. Niiden määrittelyyn, mutta tähän saakka se on ollut se päättely maalausten korkeudesta ja vesistön pinnasta ja vesistön vaiheesta. Sitten on kuvien vertailu keskenään mahdollisimman hyvät kopiot kuvista ja kuvien vertailu keskenään. Ja jossakin tapauksessa näissä kuvissa on päällekkäisiä maalauksia. Eli maalauskerro, eri maalauskerrosten erotteleminen jollakin tavalla toistaan. Hmm. Ja näiden merkkien vertailu, missä on samantapaisia kuvia. Yllättäen saattaa löytää tämmöisiä ahmoja, jotka laittavat ajattelemaan. Esimerkiksi otetaan Juusjärvi. Juusjärvessä, järvellä, sillä maalauksessa on ulkonemassa kivessä, niin ihmishahmo, koukkopolvinen ihmishahmo, aika selkeästi tehty hahmo. Ja se on vähän minussa vielä. Semmoista vastaavaa hahmoa ei oikein Muualta löydy kuin vasta niin Iitimmertävuoressa. Ja sillä Mertavuoressa on hyvin samanlainen viistossa oleva hahmo. Ne kaksi ovat niin kuin samankaltaisia kuvia. Mutta tätä Mertavuoren maalausta ei ole pystytty ajoittamaan tarkasti, mutta se on ihan hyvä saada tarkka ajoitus sille, ei tunneta niitä tapahtumia mitä sillä alueella on ollut ja Juusjärven maalausta ei ole ajoitettu, olisi ihan hyvä saada ajoitus, mutta Mielessä on, että ne ovat mahdollisesti suunnilleen samaan aikaan tehtyjä. Mm -hmm. Eli tämmöisiä erilaisia merkkejä löytyy, mutta voi, voi sitten vertailla. Eli se geologia on siellä yhtenä ja sitten, sitten tämmöiset kuvan käsittelytaidot tietysti tänä päivänä, mutta painopiste taitaa kuitenkin olla sitten tämmöisellä humanistisella alalla, että täytyy käyttää omaa päättelykykyä, hahmottamiskykyä, vertailla muiden tutkimustuloksia ja tehdä vaan ahkerasti sitä työtä. Kyllä, ja nyt sitten tulee mieleen, että vielä siinäkin vesi on yhdeltä osalta mukana, mutta on myöskin... Suodettu järven tutkimuksia. Näistä on tullut joitakin asioita esiin. Ja sitten joidenkin maalausten läheltä on löydetty esineitä niin kuin värikalliolta. Sieltä on löydetty riipus, jossa on ihmisen päätä. Päätoistuu. Eli arkeologisia. Niin, arkeologisia ja joissakin tuota, joidenkin maalausten läheltä on myöskin löydy, tehty kivikaltisia löytöjä. Mikä on tämän, sun mielestä tämänhetkinen kalliomaalausten tutkimisen illon tilaa Suomessa? Sulla on ilmestynyt noita kirjoja aina tuonne 2010-luvulle asti, niin seitsemän kappaletta näitä itse sinun omia kirjoja. Onko innostus edelleen tänä päivänä yhtä suurta no yleisesti vai missä mennään? Meillä on joitakin jotka ovat innotkaita kalliokuvilla kävijöitä. Ja meillä on esimerkiksi Turussa on Ismo Luukkonen, joka on valokuvannut erittäin hyvin näitä Kuvia. Hänen kuvastoon kannattaa seurata. Ja on tehnyt uusia havaintoja. Näitä on joitakin näitä tutkijoita, jotka ovat vielä, vielä tuota, arkeologiassa mukana. Hannu Poutiainen, joka oli heiltä osalta käynnistämässä... Savonlinnan löytyjä Leena Lehtinen, on, on taas kierkissä. Ja sitten on Sepän maantimo, joka on sitten ollut yhä vielä liikkeellä. Ja, tuota, ja se oli kanssa ihan oma prosessinsa, että, että se sitten... Pyhänpään maalauspäijänteeltä niin kuin sai lopullisen muodon. Että se, siinä oli vielä hystävä me Eros Jandari, joka oli myöskin meidän joukossa. Ja, niin hmm. se eteni tämä asia. <tos> Usein se ei ollut yhden ihmisen työtä, vaan yhteistyötä, että jota ilman ei, ei tuvata olisi mitään oikein edennyt. No nyt on tehty ainakin yksi väitöskirja kalliomaalauksesta, ainakin. Mm. Mutta saattaa olla enemmän, ja, mutta tutkimuksia ö, on tehty monia. Että... Mikä on ne isot, avoimet, relevantit kysymykset sitten siellä? Onko ne, ne samat, mitä olisi silloin, kun sinä olet vaan vai onko tullut uusia? No, kyllä minusta ne ne samat kysymykset on olemassa, että mitä enemmän tiedetään toisten lähialueiden kuvista ja muinaisperinteestä, niin kaikki se vaikuttaa. Ja avoimena on sitten vielä ihan käytännön asiana, että miten yksinkertaisesti nämä ihmiset ovat sitä punavultaa sa saaneet, että onko se, ovatko he rautoksidipitoisista kivistä kuuleen tavalla tehneet vai onko metsä, metsäpaloilla aikoinaan ollut siihen vaikutusta, koska olen yhden, yhtä maalausta paikkaa etsiessä niin löytänyt niin tämmöisen punaisen kerroksen kangalta. Niin, mullekin tuli mieleen tuossa, että kuinka kaukana se punamulta maali on tuotu sitten. Onko se tehty valmiiksi jossakin vai onko se tehty siinä, siinä tota kiven äärellä sitten valmiiksi se seos? Ja luulen, että se on jossakin tapauksessa on, kyllä helposti löydettävissä. Jos mä nyt laukaa-aluetta ajattelen, niin laukaassa on hiton hautat hauta-ajooma-muodostelma ja siellä on semmoinen hitoin haudan seinässä semmoinen pieni puro, josta tulee noruu vettä ja kuinka ollakaan siinä on, on punamulta ja se tekee semmoisen lätäkön <hysy> ja se, siitä joku on myöhemmin vielä saanut pääse, että tehnyt ihan meidän aikanamme jälkiä siihen Vähellä olevaan kiveen. Ja syysmästä on, on tuota maininta, en muista mistä olen lukenut, että työmiehet kun tuli siellä pellon yli tai että tämmöisen soisen yli, niin heillä oli jalat, sääret punaiset. Mm. Eli siitäkin on ollut tätä puna olemassa. Jos ne isot kysymykset, että mistä ne ihmiset on tullut, mitä ne on siellä tehnyt, mihin ne ihmiset on uskonut, jos ne on edelleen auki ja niihin ei ole varmoja vastauksia tullut, niin mistä sä Sä oot kuitenkin sitten sen montakymmentä vuotta tehnyt tätä työtä, niin miten sä ajattelet tämän, tämän tota vuosikymmenen työn? Isot kysymykset jää auki, mutta tämä varmaan työ on antanut sitten sitäkin enemmän. Kyllä, se, siis se kokonaisuus jotenkin on kuitenkin antanut yhteyden luontoon, liikkumiseen luonnossa ja ajatella ihmisestä. Vähän eri tavalla kuin mitä kaupunkilainen ajattelee. Ja tämä uskomusperinne, joka meillä ihmisillä on, niin, niin tuota, on semmoinen lainausmerkeissä pidettävä, että nämä muinaiset ihmiset ovat uskoneet omalla tavallaan, niillä on ollut erilaisia. Uskomuksia, eri nimityksiä, mutta he ovat etsineet varmasti selitystä elämälle ja yrittäneet hahmottaa tätä elämistä vuoden aikoja ja ympäristössä eläinten liikkumista ja ravinnon saantia ja mistä löytää toisia ryhmiä, että Maimojakin saisi. Mm, elämä jatkus. Mm. Ja se syvä kunnioitus sitten joitakin paikkoja kohtaan. Muistan semmoisen kerran, jolloin minua esitettiin, että lähtisin uraalille, kun siellä oli venäläiset tutki. Mut silloin mun kuntoni ei antanut myötä rohkeutta, ei ollut lähteä. Ja Eero Outio lähti. Ja Eero Outio kertoi, miten nämä tutkijat olivat kallion kolosta löytäneet esineitä. Ja silloin tuli voimakkaammin esille tämä. Tiettyjen kolojen merkitys. Että ne ovat olleet väyliä. Ne tulee toisellakin tavalla esiin. Sarakalliolla on yksi poikkeuksellinen hirvi. Se on tosiaan niin kuin realistisesti hahmotettu. Sillä on tappisarvet. Ja se on tehty paikkaa, jossa kallio halkeaa jakaa sen vartalon niin, että takapää on eri, vähän eri. Osa kuin se itse hirvi? Ja astuvan salmella on ihan komea hirvi. Ja siinäkin tämä hautiaamme jakaa tämän hirven takapäin samasta kohtaa. Ja sen takana on ihminen. Hmm. Eli näkee selvästi, että tämä on ollut tärkeä kuva. Onko se tarkoituksella tehty siihen halkeamaan? Onko se halkeama tullut myöhemmin? Hmm. Ei, vaan se halkeama on ollut ja se on tehty siihen halkeamaan kohdalle. Ja nämä on semmoisia uskomuksia, joita on itsellä, mutta koska vertailuaineistoa ei ole kovinkaan paljon, niin ne jää ilmaan, mutta kyllä mulla on se käsitys, että siinä on selvä uskomus, että väylä kallion sisään. On tarkoituksella siinä. Mm. Ja vaatii tietysti jo jotain seikkaperäistä luovuutta ja, ja mielikuvituskykyä, että pystyy käyttämään ympäristön ja esineiden muotoja tuolla tavalla hyväksi. Mm. Ettei etsi semmoista mahdollisimman tasasta ja, ja tuota samanväristä pintaa johon mm. ruvetaan tekemään sitä vaan. Otetaan ne niin muodot hyväksi ja tehdään, käytetään niitä hyväksi ja tehdään kuva. Ja kyllä se, sekin, että kallio on näitä kämmenkuvia painettu siellä täällä Suomessa ja muualla, niin kyllä se on jonkunlaista yhteyden hakemista on mm -hmm. Aivan. Aivan. Ja se on silloin sitä myöskin sitä luontoyhteyttä. Voisiko ajatella tänä päivänäkin ne? kalliokuvien tutkiminen, kalliomaalaisharrastus jos sanotaan näin, niin se voisi olla auttamassa tämän luontoyhteyden hakemisessa ja löytämisessä. Kyllä se, se avaa, avaa Suomen luontoa aika niin kuin elävällä tavalla. Hmm. Ja niitä paikkoja on uh -huh. monia. Maalauksia on löydetty tällä hetkellä noin 150 kappaletta Suomesta. Tai maalauspaikkoja tarkkaan. Siitä saa moneksi vuodeksi itselleen luonto jos kiertää ne. Kyllä, kyllä. Että ihan hyviä retkeilypaikkoja ja sitten kun sitten muistaa vaan, että ne kalliot on pidettävä koskemattomana, että sitä tuhoutumista ei tapahtuisi. Niin, että kunnioitetaan sitä ja pidetään niitä. Samanlaisena pyhinä paikkona, mitä ne muinaiset ihmisetkin pitivät, jolloin niin. ne jätti nämä merkit meille. Ja että me ymmärrettäisiin, jälleen tulee mieleen tämä Keski-Suomen alue ja laukoa, että tajuttaisiin, mikä haare niissä on. Semmoinen, joka sitoo tämän muinaisen perinteen kauas kauas. Meidän aikamme taakse. Sä oot toimit kansakoulussa opettajana, mm -hmm. yleisaineiden opettajana, mutta sitten sit erityisesti niin kuvaamataidon ja musiikin opettajana. Tää on varmaan myöskin auttanut sitten tässä tutkimustyössä, mitä sä oot tehnyt. Kyllä se vähän meni. No siinä kyllä tässä alussa oli se, että mulla oli tuota... Hyvä kuva, opettaja korkeakoulussa, joka sitten johdatteli puupiiräntään ja, ja maalaamiseen. Ja me perustettiin ihan oma silloin. Ja hänen vaimonsa oli ebenezer seminaarissa opettamassa korkealla koulutyön ohella niin, niin kuvaamataitoa. Ja silloin kun mä olin valmistumassa, niin hän halusi jättää sen seminaarityön pois itseltään. Ja silloin hän ehdotti, että minä juuri valmistumana opettajana lähtisin opettamaan lastentarhan opettajia. Ja sitten siinä yhteydessä sitten tuli, järjestettä tai tuli järjestettäväksi ja koulujen piirissä monia eri näyttelyitä, vierailevia näyttelyitä, joita koottiin. Ja oliko se nyt yhdeksän vuotta, kun sitten näitä sarakaulioita ja muita kuvia oli Kuokkalan kartanossa näytteillä, siellä oli tämmöinen pysyvä näyttely, mutta nyt se on hajotettu ja ne kuvat on Keski-Suomen museossa sitten. Kalliomaalasten tutkimisen kanssa selvästi vaaditaan, että tämmöistä työtä pystyy tekemään, mihin se on pystynyt, niin monenlaisia piirteitä ja kärsivällisyys ja, ja pitkäjänteisyys ainakin kuuluu. Mitkä on sun mielestä tärkeimpiä avuja, jota tutkijalla pitäisi olla? ennakkoluulottomuus avoin mieli, kiinnostusta hakea tietoa. Kalliokuviin liittyvistä ajasta ja löydöistä, mitä on eri puolilla. Maapalloa on tehty, mutta ennen kaikkea mitä on lähialueilla tehty. Mutta sen ennakkoluulottomuus ja, ja jotenkin omalla kohdallani hylätä ajatus taiteena. Kuvien katsominen. Joskus voi kokea, että se paikka on... Koskettava. Hmm. Osata sitten hylätä vääriä päätelmiä ja hyväksyä välillä omia päähänpistojaan ja antaa niiden elää ja katsoa, että toteutuuko ne koskaan. Siinä on varmaan hyvin vaativa yhdistelmä, että pystyy niistä, mitkä on monta kymmentä vuotta pitänyt mielessään oikeina, niin joskus luopumaan ja, hmm. ja tuota, sitten toisaalta luomaan uusia näkökulmia mm. niiden maalauksiin. Mm. Ja tämä varmaan pätee ei pelkästään maan maalausten tutkimiseen, vaan kaikkeen tutkimiseen. Ja yksi tekijä vielä. Mm. On tärkeää, että on hyviä ystäviä, jotka ovat samasta asiasta niin kuin kiinnostuneita. Koska se estää niin kuin hirveän suppean asennoitumisen tämmöiseen alueeseen. Eli tutkijapiirin mm. ja ystäväpiirin löytäminen, mm. yhteistyö. Mm. Kyllä. Sä oot avojen kanssa seitsemän kirjaa ja ollut useammassa kirjassa vielä näkyvästi sun kuvien ja tekstien kautta esillä. Saanut tieto Finlandia-palkinnon kirjasta ja päässyt linnan juhliin nauttimaan siitäkin puolesta elämää. Miltä tämä kaikki on tuntunut? Olet varmaan elämää tyytyväinen. Ja se on ollut yllättävää, mutta... Niin kuin sanottuna se nimitys, kalliomaalausprofessori, on annettu mulle ystävän tekona. Että se, se, sitten professorit ovat erikseen. <hysynti> Mutta sitäkään ei kovin kevyin peruste yleensä anneta. Mm. <hysynti> että siihen vaaditaan paljon tietämystä ja tuntemusta. Mm. Ja myöskin yleensä ihmiset, jotka ovat hyvin sävyisiä ja helppo tulla heidän kanssa toimeen, niin joiden kanssa on helppo tuttavustua, jotka on siitä korkeasta ja suuresta tiedosta huolimatta, niin ne on yhdenvertaisia niin kaikenlaisten ihmisten kanssa, niin heille tämmöiset arvonimet kuuluu minunkin mielestä. Ja se on pystynyt toteuttamaan tämmöisiä myöskin henkisesti korkeita ihanteita tässä sinun kaikkein näkyvimmässä työssä. Onko hmm. sulla jotakin vielä? lopuksi, niin tuota, jos haluat sanoa. No, ei mulla en oikeastaan mitään muuta ole, kun, että valittelen tätä omaa oma muistini hetkistä kehnoutta ja sitä, että mä en tahdo nähdä yhtään. Eli näkö on mennyt. Se ei ole kyllä haitanut tätä...